او تنبا صاحب از روضا غواده وکنا چا سر کرو اللہ پاو مسلمان آسرا اف حسیب تم احسیب تم انما خلقنا وعباس صلوانا اف حسیب الناس وانی اترکو اقلال من ناو اللہ ورسول و پیعباس صاحب سواده کرو او اچھا اللہ بادرسا کومک کئی کومک بکل کی گئی کومک پاس دا جرمانا مسئبت سره میدان تاوزی جنگ شروع کنو این دادو بیا رازی پیغمبر خبر هم رشتیاده آدو پیغمبر دوالو و ما زادان جان نگده مسلمان هم دو پادمه ایمان و تسلیم هم من الله دارنگی جونه ایمان تسلیم در الله قانون تر قاره خود الله میلال ببینی نه باز مسلمان جان سری دی سری رجالون صدیدی خزینی دی رجالن صدیدو را خزینی صدقو دیو رشتیه که اچھا اللہ سے وعدہ کرده نران دی نران اللہ سے کم آده چیدیو کڑیو؟ اگوی کیو انا سنی نظر دے انا سنی نظر پیانبر اسلیت و اسلام سے وعدہ کروشی اللہ پاکا اے یا اللہ پاکا اے یا اللہ پاکایی اے اللہ پاکاییی کا وجهه بیا راضی کنا ته په ماوینی تمسلم سره راضی که به یاد کړو چې زبا تختمنا زنبو وزن هغه وعده پرکړه دنا احد الله علی فمن بعد من قضا رب سودی چې پرکړه خپل حاجت با راضی چې وانتظار وکه باه من خزانه به وچی نو تل حی بن بدل روزنه هم ده شادني د وقظ هم ده خلوا ده اوسه درده ریښتیا کوي او دان گانا سن نظر انس نے نظر رجل عن هو باندی با چھ کلا غشی او نزیو دازن لگی دل تقریبا چوزق منو از چیاز دپنا بدن کیو او دا وجودی ضروری ضروری شو بالکل ضروری ضروری شو او حتی داد دا اگے خون چھ کدنن د گتو پر سر پی جندل نور حس روغا نو پڑ اللہ جیونن اخلو وعدہ پورا کانہ فبین منخذ نہبہو نہبہو نہ مراد دل و من من انتظر ذوكي باز منتظر دي نور صاحب کرام منتظروا وما بدلوا جننه بدل ڪري اخلا وادا اخلاغا چمچي احساس الله پريشتي وان کي تفخلا ريشياباني ويوازيب النادي نزا برڪي مناطقان دغ رخلا قوا ويا ابو ميرا بني وتي چ خلق بي اخلاص تو دوستنا اوز خلق باقوم چ پاريش يکنا الله غفور واپس نور الله په بغداد کې کافرانو په سبب په بغيزي مقتل غوصو سره لاړل ارمان پوره نشو په نه دنیا نه دنیا نه کافیش اللہ, اللہ پا مومنان دو پارا پر جنکی ملائی دولیگل مسلمان تی بیغم اکرل و کان اللہ دی اللہ پا قویع و عزیز راورد و اندل راور اللہ زینر اکوز که ای کسان چی ظاہ روح مغوس را امداد کرو من کتاب داری کتابنا من سیاسیهم دا اخپل اخپل قلعوننا دا غاتو غاتو قلعوننا زرا کوس کړو سیاسي بر جنون تاوي سیاسي چې ګنده هغه غړ غړ خلاون تاوي سیاسي دل دی غويخ کرتام و کنه کومرات نه د یو چې کومه جنګي جوړو دا بر جنونه غړ غړ خلاون دي ظالمان غړ غړ مسلمانانو چې څنګه نو سې لفظ اپل غون دیو کنه کې او ډېر چې کمزور حالت شو او دغه وخت نو کله علی رضی الله وراغه علی رضی الله وراغه دروازه کیچو غوډه قسم پهله د شی بچو مینه مرکه مده شی بو کومه دباوه وینیم نخ کنا دو دا کله چې د علی سره دباو جوړه ده او یو من زلزله راغله وای بس مننه تسلیمی وو تسلیمی وو چا د تسلیمیږي ویشال سره ته تسلیمی وو تسلیم شینو وکه زبوال اوغور زوال د بودی او پورونو باندې ایرا فريقان تاکتونه یو ډله تاس وجل او بله دلم کیریان کوله د ازما په نصر و او را سقوم په میراث کې د لدار په تاس ته د ازما در در کوما تو کاو ووسی پر کډه نه فارس دے روم دے مکدا خیبر دے او مسلمانان ته قیامت پوری چکنځی کی فجر دے اغه دے کابل زما سے کی ہندوستان دے سندے نام مسلمانانو سپڑ فاتانو کڑسر وا ازن لم تتو نور جن ماتا سلا بکڑ کڑی خو چکنځی تاوس پر استاوس تا. پینې دی خیاک روز کی او رسول صاحب کرامو کنا الله تعالی سوانی قادر دے الله تعالی سویرے قادر ہماڑو مدہ عظمت استاد اغه زما شپیشر استاد الله اسمه قد زره استادو دوت من كامل الله کان الله له الله اکبر یا ایها النبی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام کلی ازواجک خذ توایا دا بلوا که اشاره ده پیغمبر صلی الله علیه و سلام نه زالانه او امهات المؤمنین له نفقه د ډیروالې چې نفقه دې رشي ګوره پورا پورا ملوسی اگر این جامیر پورا که در وقت را اقلیشی پیان باس هم خپا شروعن پر دقا منخاکی پر دقا دورانگی او دا, دا یو دا... دا... طرف چکنده نو زخمیشوی هم ده خپا هم او دا بالا خانه و زانه چنده و پاس چطو ال تقا با پیان باس هم زانه اوشیده قسم هم خلای چیده به تاسو ننیده که هم ده زنانو تا رو یو زه کو سې د زما یو ملګرو کله باغه ته بیا منت درس له کله به زوطلع ما او nonEmpty خبري باغه ولې یا یو ورځ زه زوټ کی مانا زما وروډه دې د تزور زورا حاضر هو ته مال گچچل له سانی بچا هم لکړه مدینه باندې فصل وې چې نه دا دې نام لا سخته وایسه امبا زومبي بيانو طول تعلق زپ منډرال ما ویه حسراج نه حد چزره ورځی دم صحابه کرامو یو ځګی ناش جاری صوبځی کی جاری صوبځی کی جاری ما چاله کا سچ صدا پتاغ نه لګی دا چې پښی دینو وای زو سید د ورانته عباس باندې اجازه ووښتالت هغه علماء لاړو او چګیدار جن پر خوشاله بیا علماء جماعت بیا ور علماء اجازه راته مینول شو چې مینول شي دنه عباس په انجری باندې تکیا والد او بالاخ دې سرمنو و چې ماو کتل دا دې دازین بنیا شرم کړو کنه دې ګوزار کې باندې دې تا خځه له طلاق ور کړې وینا نه نه الله اکبر ورمره شوی د خوشالۍ نیمه تکبیر وکړه حضران محفل میو وکړه چې ګنه د شي قصاده ژوند له طلاق نه ور کړې ای له کړه قسم یې کړو چې نن یو میهسته پر وزن نه لریګم نو چې کله میه پر نو پیامبر رحمت الله والسلام علیکم صلی الله علیه و یا ایوب نبی ته امر کړه او علی ازواج کا خبر بیان ته که تاسې اراده کوئ چې ژوند د دنیاسته وزینه دا دنیا راشی زبتاسله سامان حکمه جانی بدلو حکم او پری بده ته مار فرصت بریته ما جانی د تفکري طریقار وسدول سرا لاړم شي خو اخرت ته ما بیا مون کوي ته جنا ته ما اې کو نته تا سویراده یی تا سویراده کوونکی دا الله او رسول آدمن کور داخله یقینا الله ته کړیږي اغم حسنات دی کملخذ پراستاسونه یی ما یجر محسنات بیام قیدولو کنه چې دا په دې باندې غره نشي چې کنه زمونږه خود پیغمبر سن دی بیا نیونه نه پتاځ په اون بدل درکنه یا نساء النبي محمد رسول الله بيانو ميا چیز کو سوغاتو کې موږ نه د تاسو نه په فاحشت نه په ماسيات سره په باه فاحش سره او په د محمد رسول الله سره خبري سمو سره هغه صحابيات او ماهات المؤمنين خصوصا د زنانه خو خدای تاو څکړي ساتل یا فاحش کړه نه ته نه دلته فاحش عمل ورته دغه مانی دي یا ماسيات دي یا بد اخلاقه دي یا نشوځي کار یوزا په یو په دوه په لیشهغه د پلار زوږ د فینین په دوه کور سره وکړ نه ځلک الله یسر د کار په خوله محمد رسول الله هغه بیبیانی چې په کما کې چې هغه سره جهاد یا علاقه ولا نه بیبیانی وی یو مخ دوه مخ مړي دوه کوم دی مخه خدیجه کوبره راځه په مکه کې مڼه او حضرت زینبا بنت حزیما هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخکی دنیا نن تللی در صرف تدریمی او څو صحبتی او سفر لري دریمهستی بیا دنیا نن afar شوې ده عمر مومنین حضرت زینبا فاتو جګړو نصیری فاتي 14 د زمنا عائشه حفصه دایره زینبا بنت یاشی ادرې کې جګړو ام عندها ابن أبي أمي مغزومي أمي حبيبار أملا بنت أبي صفيان ميمونا بنت حدث حلالية جويرية بنت حدث مستلقية <متحدث> صفيية بنت حيبارية دا نحب بياني ده في أمبال صلاة والسلام سو بياني؟ نحب بياني دا موجود بي فمتبورة سيدي قبل الدخول چطلاق ورقره في أمبال صلاة والسلام ده دخولنا مخي يو ده بنت رفعان وميوى دین شمبان نو نیوا دوشو دریم غضیا بنت جابر و سلورن بنت نمان و بنزم علیا غفاریه بنت جابر جنیہ وم مشریکو اتم کلابیہ و کین انان کین دیوا او لسم چلی نو قتیلا بنت قیس داشس بن قیس دا بي قبل الدخول کما زمتر بعض وہ د باروس ناراضه واینه څه کوي دوڅه کړي خبر کړ و اوس تا نځي ګم جنو زپ پنا غوړم په بیا دې کل وادشوا د امبرسد رسول الله د دعوت دل ترش او تو ولین ناراضي چې درسته خور دې خجوت وږي زما غلطه ونه ناراضه ونه چې دعوت به اخلاقه دا او دا قبل دخول چې تلعب ورکل تخریقان چه نهلس بی بیانی دی و اگه همات المومین که نیسا دی دا جونیا چکم اوان دا بروس که همارمان دولا کول چیزا خوصاداو ما او نور خزوزو زدو کرده و تیرستم چارزو بی اللہ سر ابتان بازم خوشعالی گی زدو خبرم اجب دیخا پاکی گرر کشمازوی دنیا و اخری دواردانه غارشو دامن بیان بي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په د کال شو چې کله دنیا نه دغه موجوده دانه به بیانې یا نسانو بيزګه دې ته خطاب دي کله چې دولت اختیار ورکره الله په غوړه اختیار ورکوي اوله خبره چې عاشره جناحاته کړی را عاشره جناحاته پیغمبر سموي چې عائشه یو خبره ده کومه خبره ده خبر چې کنا الله د شوي خو قبل از وخت فیصله نہ کوا د مور پلان ته دغه او یا رسول الله ته دې خبرام زه د اذن مشوره وام زه الله په حکومت پیغام بل حکومت کور داخله حکومت دنيساز منته ته ټول دې بیان ته جواب ورکړې چې جواب ورکړه الله جل شانو درې انعامات تجلو ورکړي بل د یو اناندارې چې فضیلت ولو ورکړه او دوی اناندارې چې دا امهات المؤمنین وګرځول درې اناندارې چې پیغمبر سلمان رضی الله عنه په تلاقه جولان ورکړي بیا د دخول حبسره نه نه بطلاب ور کړو سودا لوم څور کړو به تر جوړ کړی ده نا نو پرسته الله په معنا دغه ستا خوږی د دنیا فره دواړو کې په دنیا کې هم ستا بیان دي او آخرت کې هم جنت کې به ستا سره دکمن غري ولي زه دا جوړ چغنو غیرت وکړم چې مون دنیا نه غواړم چې نه غواړی الله به جزاونځ کو نه تاسو به داش مما یګرون چا چې تعبد دروګونکو نتاسبه لله دا الله په غوښتنه باندې وتا من صالحان انا سائو کړه نو چې اول ایا دنیا کې درنښت بی‌مهنته دي تاسو دینو احساي خاصې په دې ځپل <سؤال> درکم یا نساء نبی اې محمد رسول الله بیا ان الله سنک اهله مینان نسای نه تاسو خوشاندونه وروخذو د دې که تاسو په کورنۍ غوړه کړا د فلاط زانه خبره داشی داغه فلاط زانه بالقولی خبر نرمه په نزاکت سره او ناز نه خلی سره مکو وی نو خطاب امہات و مومنین تا دے او راتنا امتیانی دا قیامت کوری داخل دے پڑے کی دولی خجی پڑے کی لا تخزان ازل قولی نرمی بنا کوي پخبرو کی نرمی تامغه پیدائش دارا سړی چې داګه پرېږي دا شاندما نه آپ کې قد ده داګه پرېږي دا شاندفه خوف وجور ده او کولنا قولا معروفا وای ناشک وای کله خبره کوي د شی خبره کوي چې هغه خبره کوي چې برابر خبره وي شری خبره وي برابر خبره ده خبر خبر صحیح خبر پا قول عفيف اשי د شی خبره کوي چې د پاجر په کې تمه پیدان شي دې دا قول معروف وي قول سوی ده وقرنا فی بیوتنا لازمونی سیخ کلکونون را ای الزمنا دیوتا کننا و لا تخرجن بغیر حاجدن امی کسیر کور کی کنئے کور کی کارنا قررنا دو آقرات دوار متواتر دی یود وقارنا وقارا یقیروه وقارن آقرنا مانا تشش شو وقار و پریزات سرا سکون سرا کور کی پاتی کئی دوین داری قررنا محوز قرر یقیرو قررنا قرر قرر حداقدرینه ته تو تقدر و کري ته کی بلا ضرورت ته کنه ادغام خداد د کیږي نه زه د ري ساکين دي ساکين پس او قرار نه جوړ شوې شاپيا کي هو بتا شو نه کنه جوړ شو کار نه اني داد ده قرار یو وقار دی یو جن پرواز ده فيه دغه نقل کورونه کی مروزه بار تا په شان دغه طوهانه جهلیات د زمانی غون دي شکل شباهت وګړه کول سره بارته مروځي جهلیات ولرڅ شي ته وي د ادریس او د نحي په ميز کې څنګه دا زمانه وایي چرښوي دا څو وې دی په زمانه کې څو محمد رسول الله زمانه په ميز کې دا جهلیات ولوي کیفیت د جهلیات ولداو چې خځه بچکل راوته د خلکو په ميز کې مخسته جمي بوابوستي په بوابزي هغه اتر با په او دشي نری جامي بواخ شته په بدن بختره کيده حاصل باندې بل په ټناوازي ورات بچو نه دا دا زینو ډک او ماسه دشي پاتره نه ګرځيده لې دې لشه تکه تمونکو کنا خو خاطره جهلتي اوله ون سه وا جهلتي او خراته غده يې جهلتي اوله جهلتي او خرات من شدي سري او دا دې ځاګنه تو شنو شا د جهلتي نه دا جهلتي سري دا نو خله تی راوزینو څنګه براوزو سره روان دي حکم دي مسلمانانو خزته واكن صلات په قرونو کې مونږ نه کوي زکات ورکه په قرونو کې واچین الله تا بيداري د الله کوي رسول الله تا بيداري کوي په قرونو کې في بيچ كن نا پټول باندې څنګه نو سره مسلات دي ټولو پارا في بيچ كن في بيچ کور کہِ, کی کور کی کور کی انما یرید اللہ یا کنا ارادہ لري الله په ام چې کنه تاسو نه لری کی او بوزي ارځه شرک دے ک شک دے شیطان دے ک دارنګ جنو اسما معصوم اسی طول نه بې پاق ساتي البیت ائد محمد رسول الله قرانیا نه به دنت کی مزداه ولی او مها طول مومنین دې کنه دې شیغان دروغ په دې دې کی د وروه قران او طالباته او تو نږدې تو تڅنګ وځنه دا طالبې د نري شعبان باندې راته صراحتن اهل البیت ويطاهرکم تذهيرا نو کومره دمسکه ويطاهرکم پاک به کتاب رسول الله سره ويطاهرکم تذهرا د شرک نه د بد اخلاق کینه نه د پاک څنګه بیت الله دې کومره نګړې دا نه دي چې کنه دا یو په یو لکه چې موږ دې کنه دا سړیدو پرای خلک دې پرو نه دی او خلک چې دراغه کمرې کې مسګې هم په حرام حدودو کې څنګه نو دغه شند حکم دی او کنه په کوم ځای کې مسګې کنه نو د حرام په حدودو کې نو سړی دا ثواب هغه الله تعالی کوي یو یو په یو لکه دې چې په حرام په حدودو کې دا خلاص شو څه لري چې موږ ته خامخوازي چې جامه مو زوكي او که نشې tle نو به تر مو دڅه یتوشېره كون کې دي خو سره هغه فرایز دا کول پر راځي لا نشي فرایز نشي شیطان وسلو شته او تو جارت شو یا چې کوم نه ناسي ناپلی ثواب چزان نه کول ته نه کیږي البته نه دا ناپلی ثواب او پرهغزي چې دا پوي شي چې موږ څنګه په ساتلو په دغه زکاولېږي چې خپلار باندې ذوبت حال الماسه وضعیت مالوناد جباث خبر ماغوس پر دا دعانه کړه خو په خو زبان حج پارس کی زه خدان چې خو په طالو فرض نه کی په خو زبان دې سخت تکلیف دي چې تکلیف دې او قلار دې دلته منځونه کوي او قلار دې دې دلته کی نهایت ګران دي حج قبول ګرانه په عبادت دي چې حج پسندګران ها یو حجاه دي چې منځونځان سره لوي سر سره په دې نورو منځوي عبادت دي چې نیت احیال و قم تذیل وذکر یادوی یادوی ما مسائل اللہ جلوس لکی کی استاد کو قرون کی داننا اللہ دایاتن و کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اول کتاب از دا بیاج کنن حکمت ان اللہ یبنن الله توکانا جل لطیفن مہربان و خبردار لطیفن منبر بن خبردار ہے ان المسلمین و المسلمات یواخذ الا المسلم رجلہ یوزل تان بسن تویل یوم عمانہ ایا اسماء بن نو دارال و یا اللہ و دا یا له ویارز له ټول تو قران کې د سړو باز جاړو خژشتای نه په هیڅ ځای کې ځینې دا خزو باز نشي الله حق او متکیدا ان المسلمین ایتنه مسلمانان سړي چګم دي والمسلمات مسلمانان خزي استاد ذکر هم یو کړو خو رستم یوکو الله له تخبې رستم خو نو مخه یې پکی راغی والمؤمنین ایماندار سړي او ایمانداری ای خزي معلومه ده چې اسلام جدا شېره او ایمان جدا دے اسلام زاہری اندام سا تعلق لدے انقیاد زاہری سارا ایمان چکم جنن باتنی زر سا تعلق لدی اسلام شرعی چکم دے بغید ایمان ننرازی ایمان چکم جننن بغید اسلام امکل کل رازی خبر اول رسی دے والمؤمناتی والقانتين اتعبدوا ربك سبي دال الله پهونو تعبداری خزي والصادقين رشتہوین چې سړیو رشتہوین چې خزي وصابرين صبر کوم چې سړیو صبر کوم چې خزي والخشعين اجدي کوم چې الله په کامونتا اور سردیو دارین خذی والمنتصدتین اخیرات ورقوم کی سردیو اور اخیرات ورقوم کی خذی روزی دار سردیو اور روزی دار خذی والحافظین اگر چہ سوچے ساتون کی لکھو بھو حضرت اللہنا سردیو دار کی خذی و ذکرین یادون کی سردی اللہ اللہ پسین ڈے در و ذکر یادون کی عاد اللہ تعالی کرے اللہ تبارک و تعالی مغفرت ان بکنا و اجر عظیم علی اجر دال صفات بچی راشن پر اللہ تو مقرر ہے جانتے لو اجر دے خلاصو اوس یو بل ذکر کوي قران او ما كان لهم من ولاه مؤمنه ان الله ورسوله ان ما يغلم الخيار من امرهم ندي مناسب دیو اماندار سړي د پاره اماندار خديجه پاره اذا قزل الله کل چې پیسې راولېږه الله پوهه دغه یو کار فیصله وکي چې شی ابو د اختیار فامر د دې ان کې خپل کاروبار کې به اختیار نشته الله رسول ها الله رسول مور مليوانه شوې جيمي باتنګړ غواړي مور مليوانه شو پجيمي سوالي په تور هه د توتور جيمي نو کله کله ورکو کیږم دا یو را لګره ده اوس څو تاسو او دا مونږ پیسې لري کړی غا هر څه پته ته هیره مونږ چې څو یې یالو د واره نه وخدا شواز نه باب اندجاش رجولان ها دقیق پاره جنبسم ته توسل الله نو دغې مور یاپلر یاورور هغه دخه الله ری چیزانه پاره به غاری بي توسه اوولې جنبسم ما کاوسته زې زې رحمت پاره شکل هغه د پدو جدا زې پاره غاری نو دیوي چې غلام دي ازات کړي غلام هغه پرمنږه خپل دا چکه نه نڅه خولانه نشور کوله الله تعالی خپل خلوا کوي به ور وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا يُلَبِّي بِأَذَانِ رَغْبَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْجِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مَالَهُ خَزَوْكَ مَالَهُ توکا بدن نوڑو کی وڈیڑ وڈیڑ وڈیڑ ولبی بدن و نبي خباز لاندي کا تا زيدی شت وی خلل لارشه پلانېږنه صحابي خو لا د نور په لښوې ده نو طالب درکې چې هغه وراله او ترڅو چې رسول الله علیه الی وسلم وي سره پاره وي استا سدا قرانه مالا را کړی هغه به نبدو لګرنه طالب درکو شک نام ورانی و یو نام ورته داشګنا هغه آ... دنه دی خزي د جنې چې ګنه دا خبر وريده هغه ټول مول پراته چې دا چارې لګلې ده پته شیت تاسو محمد رسول الله علی گلی او داغه پستر بوته وورای کنا نو ما ورکوی که زما لپاره دا غوړې خدمات اسړې خوخدې د محمد رسول الله پسترګو می خوخدې او زی اخر ما زړه ما کانه لمؤمنین دا دې کنه بمای رسول الله فقط ظله زلا نما عمو بینا اگر خوبیا هم دا وعده ته یو نه شو کنا فروسه څوک وعد دابل د جلیبی په غسیل غژومله انځلاري او دا څه د جلیبی ګور نو جنګ ته له لارې ځهتا سبا چې موږ عبادت به څنګه شي عثمان سیف عثمان سیف چې څنګه ولا پیسې ورکړې خبر شو چې دین الله سامان jihad واغسته له لارې جنګ کیږي عبادت به رستو کته د خیال تلاش pkgsano درانګړی جو نسبه په ولوم شهید شوې ده پیغمبر samt jo lay bi bo ray jo lay bi bo bo ray awadu awdu wani ra aw yar shadal tal aglio jo ko rad ta gi shte we jo ko ka taluka tal talash jawaz pkgsano pomis prote pkgsano ka pirant gudi mo dar kdi awde pkgs shahid و, و, و, و, و, و, و, و او منځ کې څنګه ندان شه شو لري واخدا او جليبي چې نه وکاسان محمد رسول الله پغه کې اب جليبي رواسته وې انا من جليبي به وجليبي ومني او جليبي با وکاسانې مداران کړی دی او ځان جام انا من جليبي به وجليبي ومني زدو جليبي به وجليبي زمانه زدو جليبي په ټول لاس او ګریوان کې د شيګون په غو کې او ورته کابر ته خوشکړی کټ مات نه محمد رسول الله هغه د پازو شوشو کټ نو الله وای چې خلاف هو نه کوي هغه وا چې کله هغه وادو شو کج دنه مو شو وادو مو شو څومره بعد د هروزې نابرزیلان ها نو چې هغه شب څخه خبري مېلا او جواب ورکوله بغیر وغیر خدا الله تقدیر دا شي چې دغه کوم شي په اتفاقی الله په او دغه ترديد كو وغوره كو ورسم داو دا متبنا خزا خصل دون ديو روابنا په انبهي صلاة والسلام باندي دا رسم الله پاسه كو ماتو خامحا د دې څخه وړاندې کتاب ملي لږه سړیتا جوړه او په احسان کړو پېری باندې احسان پېره چې لکه اسلام نصیب کړو او دا په دې باندې احسان دا محمد رسول الله رافقته نصیب کړو د الله احسان خدا دا احسان کړی چې د غلامی نه آزاد کړ او دا احسان کوي چې متبدل نه نیول او دا ټول هغه شي کا او ساته ځان سره جوړه خزرې مطلب کوه وی دې دا الله نه دا خبره پټ کړو دا خبره چې الله کار کوم چې او وتخشن ناز هغه کار کړه کړه الله په کوم خبره ده دا غودا کنه وتخشن ناز ته د خلق نه ری دي خلق نه ری دل تاسو چې پیغمبر اسلام دا خیال کډ دی اوس د دې نو په ما باندې باهستل غواړي ولي زه ما تروخه پکې ده ما کی ماته را کړی ده نو زه چې و صلاو وکیا شي نه چی بیا زو واخلم حاضر زو واخلم نو خلق به محبه نه کوي ګور د خپل متبنا خزه واخسته وتخشن ناز درانی بل په بیا و دښمنه دا چې خلک نه دی دی الله تعالی دې دې څنګه ويږي فلام ما کزه زیدونه تجپرا کړو دا دې كل حاجت لکه فيه ما غد مطلب دخول کړي صحبجو सगळे دې بیا څنګه شو پیغمبر چې اوس ورشه کنه زمانه پاتور جردشان زینبی ته څو ولی ست خبره ابو اسمنی کنه او تل هرشه او زماره پاره ته خبره ته وړاندې کا کله چې وې زلاله ما زینبله زلاله حج ما ولي د وې شیخو شاميتي مخني توا زه زینبې د تاجین د وجنه ولي مخکي مخه ابو اس امه المؤمنين جوړيږي نور جوړيږي کنو سره وې چې یا زینب وې څه وې صدقه قصاره ته امبص وسلام الله تعالی تاسو کې وې زوب الله مشوره وکړه الله زو مشوره په دا د نن لړ خپل د منځ زېوالته کې د اور کا دا منځ د استخاره وکړه نو استخاره کې ودري چې الله چې خیر یې نو زمانه پره نصیب به وکړي نو الله دې تاسو خیر دې نو هغه ویناو ته ته الله پوکړه چې تماسره دمر مشوره وغواړې او استخاره کړي نو ما ولږه نو نکاح ولدا دا د پیغمبر صلوات والسلام خصوصیتوم دي بغیر زنا بغیر د مهره بغیر د ګواهان نا اللہ پاک ولا سوق کدوزینا نکا ہوتا ہے عاشرہ جا ہوئی چ زما سب سی علی زینب او تولے چ استاس نکا چاہتا دلے استاس طلارن تدلے اور زمانے کا دل اللہ پاک درش مولا نے تدلے لیکلوه اكو نه ده په شپه په د نشمومنانو باندې حرجون تنستیا دڅشي فیا زواجه دویایم د خپل <سؤال> متبناو خزو وکي اذا که زو کله چا وګوره کمنونه د خزو نه خپل <سؤال> حاجت کله <سؤال> چا ستا یو متبنای خپل خزل <سؤال> طلاق ورکی کننه به ته ته په دکا واهله کنه خلاص شو اغل جاهلی رسل الله تط ختم دنيستنا دله غلط خسی کوي چې یو زله وې جنو زینبا غسر قالیا دروغ کې صدوي داږي دغه بني په امبالو نظر و لګیدو او نظر و لګیدو چې ګمینو الیاس بالله زری کې دغه پیداې محبت او الله وجخان دا تعالی د درکوم نو محمد رسول الله چې دغه غلط نیتونه په ځکه نه ګرځي دا غلطه کې صدقه دروغ دي حافظ ابن کثیر او دانی قلتوبي د نور مفسیری نو دې ترویج کړی دا نه دا الله اکبر اصل مقدمتګیداری قران په خپل ذکر کې مله مو دی هغه څه دي غیر پارچې مسلمانانو د پاره تعریف را نشي د متبناه خزه سل د متبدلید لپاره څه جایز نه راو نه ده د جاهلان خلاص دې ځکه چې کومنره حق جوړون نه شکیدل کنه په با جوړ کې په پښتونګریدار آواز چې کله دې کا طریقه نه دی نو دا جنید چې کندنه یو ځان لپاره د نه داغه څوی د نی کاپلار نو یو پلاو حقيقت پلاو شو یو د نی کاپلار شو دویاتې د نو د خپل د کونکو حقيقت لاره نو اداغه پښون د کوم د نو د دې نی کاپلار نو ستر نه کوي دغه بشرمه غسرامي نو الله چې د نی کاپلار هوتپلار کړي اغسرہ ستر پردا به مکمل تو سرکای وکیل سرخا اواز مجنبیده اغه بشبول نه دی او اغه بشبول نه بیجمی بولنه کی به زو قجام یکولشی کی دان در پردا در غیاب دسی کنه ادا کار دی اسرا نک قانون امر الله مفلا دغه کار چې څه پېسله شو یا دون کی ما کانل نبی من حرج دش تبیا ما زمن سن تک استیا فی ما پارز کی فرز الله له چې الله په راکړی هغه دا پارا دا طریقه دا الله په کار چینو قدر مقدوران د زان د زګړی شوره الله راولی هغه یی خامخه الینا پیغمبرانو ته سودی چې وبلو نو صلوات الله چې رسول کې دا الله پیغام دیږي دیو الله ما كان محمد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اباج انفلات الشام رجال المستاذي سرونه ولكن رسول الله لكن رسول الله دي خاتم النبيين اخر پیغمبر دي خاتم النبيين دي رده پنجاباني قديانانو باندې دي رجاللارنه دي نه دي رجال مطلب دا دالکان حقوق کنه معشمانه پلار خو خود پیغمبر هم زممن بلوغت نه ګرسه دي رجال تجو شوې آدانه د خزو خو کو کنه ولی څلو لونی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم وا د شوې ویت نه بلو تر چې دلې وا د شوې د غوپلر خو ورجعلیکم زګوی او کان لو دکلشنالیم یا ایو الزینا مانه مسلمانانو یادوي الله دې دی او سب یو پاکی باندې د الله په بکو رضا ماشي لا سره ماقام علا دوا مطلب دی هو الزی یسل علیکم الله غزاد یسل علیکم یطاسبانه سبحانه و تعالی رحمۃ تعالی کی درود و یطاسبانه مطلب د درود د الله درود دی چې رحمتونه مغفرتونه سنا کرامت برکت دا ورکړي یوسل علیکم دا مانو شو ملائک تاس پر دعا کوي درود ملائک تاس پر دعا څمنه دعاګانی کوي بخنه غواړي دې لپاره چې وباسي بن ظلمات جیلانو ورو ترتمونو نه رڼا تا وکړه دی الله جل شانو کوم مسلمانان باندې رحم کوونکی دا درود ويل چې نوم دې دې پارا دی چې الله تعالی صلی الله الله سره سلام سلام تارکړې دی اللهم دې نور پراجنان کریمه مزدوري دې د عزت مزدوري بلاله چې مزدوري اجران کریمه بلاله چې هغه د مهنته دغه د کډاونا هل طاقت تا تا جنک تار په مزدوري ده یا ایو النبی محمد رسول الله ان ارسلناک اکنا مان تلګلی شاهدن غوې کوونکی په امت باندې په بلا سره په تبلیغ سره شاهدن بیانون کې د توحید او د مسلې مو د خیر د مالک له هغه بیانونه کې د مسئله غوی کوم چې په موږ او وا مبشرن زیراوال کوم چې ونازیرا ایلون کې منی هغه لزیراوال ک چې نه منی غیره وا ودایان ال الله دعوت ورکوم چې الله دین طرف ته د التوحید طرف ته بیزنی الله په حکم سره وا شراجا منیرا دی وا بلا فریرانا کرے نزان رانا کون چړي وای ته شراج منیرا شراج رانا کون چړي وا و بشیل مومنینا زیوی اکمومنان تب بشک اشتاری دودو پارا من اللہی خدایتران فضلن کبرا لی فضل و اللہ تدر کافرین و منافقین اممانا در کافران خبران خبرانو پرید راگو زرارون او کخلی زرارت تا رسی رسی دی کنا خدا نوت زرارت تا نشید سولی و دوکلالالعزان سبحانه پا اللہ بانی و کفا باللہ وکیلہ کافید اللہ جلل شانو کو وقالت کی پا دکار بانی کی پا تصروف و وقت اے مسلمانانو ای ځان وکاستمو بناکر شي پنځه کا تاسو زنانو لړای اماندارو حضور لره بیا تران پر کوئی مسجد او جلاس لګولونه فمالکم علیهن منیدا دیشستاو ته پاره پاوو بنځي دد شریعت چیرکې داغه عثماني غلرا یدت یدات تلک غیر ملکوی حر پر یدت وینې ستری فمتوهن اوت سمانو کوي وسریهن سراحنجلیلا او خوشی کوي غل بخطر قصر خوشکئی مدد داری, داری چه زرعو تم رسعویم. یا ایفا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این احلن اللہ کا ازواجہ که یکنان ما حلال کردی دی آغا استاخذی اللہ تی اغا بی بیانی چه تارت و برکر اوتا محرون و ما ملکہ دی امینوں کا آغا خذی چکم دینا مالکانی استاخلا سنا نماد آغا اینزونا شفا کا الله بوخت مولفه ای چې درته ته تعالی بزرګی رسول الله استا مطلب د دې چې تعالی په فائپ طریقه درګری او بنات جامیکا استاد ترونه ترونو لوني او بنات جام ما چې د ذریانو لوني او بنات خالق د امامغان لوني خی قوالی خالص ساده پر ځای غیر د مؤمنانو مؤمنان ته کې داخله مومن با چې کله خزه کوي ما بقا مخور کوي دوی په شه باكونه سره چوک سزا نشه خسته د خزه په کول ځان ورچاته دانا روا دي البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیات د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رسول الله دي ور خصوصیات ذکر کړې دي خواغه خصوصیات کیو داده بغیر د مہر نه بغیر د سن نه مہر نه بغیر د ولین نه او بغیر د ګواهن نه پیغمبر صلی الله نو سره قبول او بغیر د عدد نه عدد مشهور نشته جام از باندې پارا چیا دو دو او چیا درو چیا څلور باید بیا چې څو مړه کولې اختیار او توو اجازه او توو لیکن د څلور انواو چې ددل د کوم ځک دي د څلور انواو دنه نه نه څونه بیا نه چاړي واهله ته د پارو راوړي الله کون دې خذه د پارو د طلاق شوه پارا داسې نه کوم څو څو څو شهره دا یه اختلافی مسئله دا نیاز صحیب داش کنن در اغدق واسد چه ولی شد دیو کنن دی پوینو شو کندی رو ولی شد دیو کنن دی زنن ایمان و حنفا مذب داری چه صحیب و حقو بنا شامی ولی کند قضا حق دار دا پخپل نفس بانی پخپل کند پخپل چه دا پخپل حق دار دا چه اصر جنکا تاری اولی تاری اجازت دیو تا انکمل اما بکر جره اغه ولید ته محتاج ځکه او طالب نشکول په خلا کنه او کوندو په خپل سره خپل څنګه نشو استاد زده یار اغه طلبه نشي شر حيا پرځه دغه نوتی کوي وي کنه اغه بده خبره ده یارید کوندې خزي دداجغام مسله ته کوندو چه تا کنڈی دا وزارت نکی خیلیه. چه دا وزارت چه تا او گروه دلا. دا غیل ولی تا زروت نشتره. ولی تا خلاص شو؟ هاو کنم. این واحبا نفس آلی نمید. خالصت من دونی المومنی. خالص الرحم من ذل المؤمنين ای څهप्शन چلله پرونډایزنه تپوزوږي میناسه په نزدې کنه څه دняўه؟ هغه روان ما الله ځې نه نزدې څه دняўه هاو که ویزوی من ناسو نازی ویزوی کا خالی ستالک خالی ستال من من ذل قلل ما فرضنا عليكم يكن نزقي جن زپویګم کم حکمنه جما پدې باندې لازم کړی دی په بارده خزوکی تا ما تعالم دی الله و او معاملک د غوین زبارې کې جمالکان شې رسول الله شنو نکایلا یکون علیک حराई دا د پرما تعالی بالکل چې کوم دغه د رخي اختیار کتاب باندې تاسو یې ننوي وکانه الله غفور رحم الله بخون کې میرابان دي دلته ګوري ښا پیغمبر صلی الله و سلم او ما دل چرنه سلور وا وز... مقرر کړي دا ولی د کی اعتراض دي چې محمد رسول الله الله پوجا پرست و څه چې چې محمد رسول الله پوجا پرست نه دی کور پیغله چې مننه کو اپ چل ویستو کال کورې پنځه سو کال پوری وساله واده لري پنځه سو بعد پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د چلېفتو کال کونده خسته ده حافظ دی خدیجهۃ الکبری را جنها بیا غسر وو وو تر څګمختہ کوي ده پنځه سو کال پوری پنځه سو کال پوری پوینه شو کال سو کال پوری خدیجه را جنها ور سره وکنه او انغه وفا شله چې خدیجه رجمه چې شي وشه بنده شپې ته کال عمر کې دنیا نه لاله نو چې لاله ته امبرا سو بیا هم چې ګمنه سودره جنها سره څوک اول وې اس دا سره عائشه جنها سره کړی دا عائشه چې ګمنه بیا سودره جنها واغستان عائشه په مدینه کې شو لري کنه ته شو او د مدینی ته پوری درې کاله مخکې سودا هغه وخت تر او بیا روز ته چګم دې کنا یمباله له سات وسلامه باګه چې 1550 کال په رومن کې اخرستی باګه د شپږ تو کالو په رومن کې اخرستی نو په دا قومن کې څو واده کوي خو د دې چې امزند ډېر ډېر خوښه کړي دایې حکمتونه دادي یو دایې چې د کونډو ضرورت یمباله سمڅ کو سات بلدا دغه دا یا چمان سرپرستی دلداري چې کوم د تعلیم د دینه مقصدو ځکه چې دا کندي مونډي واغلو کننه دا بیا حیا نه کوي او جن کو رول کې بچګمونو نه موانه ته ما په بل داد بمونصره وږي ځکه چې دینه لکه څنګه سړی ته رسول په کار دي رسول په کارو کنو نو پیلام به ساتو سلام دا کندې واغستلې دې دوه پال چې دا دین په خځو کې هم څه شي شي؟ همش بعض مسل د شي د سړو نه پښتنه نشي کولای غواړی د نه کوي نو دا به بیان ډېری وي هر چا تبه خلقو جګمنو اوسنه دا شاددان معلومات لري چې دا دغه مسل به دا کولای وګورې وګورول اوله حکمت ته یې ګدام دی سیاسی مصلحتو په دیګره چې هم هم د شیخ جنکې د شیخ جخستی چې دا ووت صداران لږ غږ غږ خلقو جګمنو لوني يا خستي د ابو و امي اودان کی چې 검جنه زو فیاي مختاب لور صفيه رزه نه ها دازو جويريه بنت حارث مستلقه هاريش چې 검جنه ده بني مستليق سردارو داخلور جويريه واغزله نو ديده پارچکنه نو کله چې ابو سفيان خبر شو د مکه سردارو بنا کله چې خبر شو محبيبه رزه نه ها چې امبره سمپنیکا واغز زمالور چه واسطه من بیا سم واغزته هغه و چې نوربکه خېل نور دې څه څه مو کوله وني څه شي شو خپل شو نور چې کوم دې څه جن څه خو خير خو جام خو بیا م کړې دې خو دې چې کوم جن د تعلقو ور د وجن دا خبره کړو الله و الله دیالله الله و غفور هم بخون که رحم کون که تو رجی من تشاو روز تو کت چه ده پا جستا خوخی منونا دیونه و تو ویلی که زیر ورکزان سر من تشاو چه ده پا جستا خوخی و من اگه زنانه چه تغیی تتو واری چه منگه زن سر رضای واری که نبت وار مقرر که اگه ده پارمی مند تا محضوله کری مطلب نبت تونکړې وی جنا هغه له بیتونو په د ورکېامстаўه قدا فلا جنا عليه غبونانشتا لکه سودره جناه مې کوي کوساتلې واه کوسګړوا نو به دوار چاته برتلو کې کوه باکنیو آشرغه ها تا ذالک جنا دا خري دې دې دې جانته رايونه چې يخښسترګي دا خوشاله شي غم جننه شي او خوشاله شي د ما طال زمان جتو لور کې کولونه ټوله والله یعلم الله کوي هغه چې تاسو کې محبت د زه شهره اگر اختیاري شې نه یا دی الله تو واجب من تو حلیم صبر موکد شده چې د امبای سم باندې تقسیمات چې دین واجب نه وخه سنو مختل خصر الله پک دي ته مکمل اجزاء دي ور کړو خو بیا امبای سم آم د عدالت او حساب نه کاره خسته دي او په تقسیم تقسیم سره چې دین خپل خپل دغه ته نه ور کړیږي کوینه شي والله یحلو حلاله لکه تا پرانی سو من بعد د دې څلور اقسام علاوه بلان تبدل نه بدرول شي د دې په زبان نور خزي چې دا طلاق کوي او بل واه ردان نشتا او دړي اغي نامات منوي چې دوله مؤمنین الله ور کړی کنه غدا دي بل واجب اگر که تعجب چې تعالی را خو سندجو الا مگر ما چې ملکت مالکی دي مین کلاص نشتا او کان الله دې الله الله کل شي نه کې واه سبحانه نگاهه ماصله چې منوي الله څن قوت ور کړی یو چې ګمبال سن الله څن قوت ها سلويختو جنا جانو یو جنا چې لسمره قوتور کړي ها سلو پروانانو نو څه که سلام زهره او یو ځوان ده چې زه لورو قدرت ورکړي نو په امبرا ساتو اسنام دا چې خزو طاقت ورکړو په اړه زره زنا نو د بیا هم چې په امبرا نو بیا نسره باغ نه وي چې څنګه موږ نو سره یوار جنیره د کورونو ټولې کوندې لري نو مالمو دا چې په امبرا زرم خوش پرسته نو د دروم اعتراض دی د امريزانو ادانګې د کومستان رامیان یا ایو نبی یا ایو لجنانو مسلمانانو اوس آداب ذکر کئ یا ایو لجنانو زینب را جوان وادو او کواده کی چې کوم دې کنا صحابه دعوت ورکړی او ډوډې په ها کړه وا زینب باندې کی څه شي پک کړه او وګړه لاله کړه وا اوله م بشادن ډوډې ول کړه صحابه کرام راوفتي دي څه وختي کول کی کنه نستره اوس چې کوم نو زینب را جنو غریبو چې دین دې ګوت تا جنو څلار دوال تمه کا داول او جو ده تا ګ شپ تا نسو ګم بس همکلنه نوځيو کله با ترځيو کله جنم کوته نوځي اے اکبر با شلا ټانو خوښه انو اشرا ګنا قال حسبک في السقلى ان شر لم يحتاجو سوکالا جوتاوه سوکالا مانا چه لطان اللہ پاک لطان نجو خواق کردی اوزه کنان چه چیشی تناس که پان تا شروع یا ایو اللہ جناب مانای مسلمان من نوزه در پیانباس همکورتا ایلا مگر آغا باستی چه کل اشازت تاوی کی لطان روڑی در پارا او کل چه روڑی تا اشازت در دمیلوشو وقتی وقتی مزا ډړې بلا پخنه هوت چې ان انشاء الله د <متحدث> چنګازوال ته ولاړی غیر ناظرينه نو انتظار من کوي داوت <متحدث> پخواله ولاکه رضا دوی تم لیکن کله چې تاسو داوت ملو شو نه د نه چې که د دعوت لاند نشي چې کله داوت ته ملو ولی بې دعوت چا کرځي حديس کرځي دخل سارقان وخرج مغيرو بې دعوت چا کرځي وسړې خیرات نزي دو غل ونوته لوټ مار روت بار ده سن نوته غل اون که باعت روات هم داشی او با لغا بی دعوات مزی تو فیلی خوندی ای زادوی تم دعویلی تا دخولو ننوزی فیضات تا انتم چکلتی بروڑه او خوللا فان تا شروع خوارو آرشی والا دا دا تا. او تاسو اجازه مخواړئ د فارز خوونه اترو چې موږ بدل تکینو د فارز اجازه د ګک شپ ان زال یو مېک ننده کار کنه یوز جنبی ادا زړه رسوم چې او پیامره سمتا او پیامره سمو تاسو نه حیا کولا او الله جل شانو حق نه پرې لا یستاه ابن الحق حیا نه کې راحت نه کله چې تاسو غوښتنه کوي د مسایلو تپوس د مسایلو کوي یا غوښتنه د سامانونو کوي پس